szokásos, iratkozzanak fel, kövessék, és így tovább. A vendég, Nagy Dávid MKKP, pártigazgató, én fiala vagyok. Vágjunk bele a közepébe, ha ez a közep egyáltalán. Úgy leszünk összefideszez, ahogy a tisztel próbálják összebrüsszelezni, én is ludas vagyok. Mi Abban, hogy beszállok ebbe a vitába, ami nem is vita, hanem a nulladik pillanattól veszekedés. A vita, arról szól, egy. hogy? Hát a vita arról szólna, hogy érveket ütköztetünk, ugye? Miről? Amiről? Hát itt ugye esetünkben az indulásról van szó, tehát az indulás kapcsán vagyunk úgy összefideszezve, ahogy mondjuk az EP vagy Ukrajna kapcsán próbálják összebrüsszelezni a Tiszát. Vagy jelen ki Hát ez nyolc ez a szerintem 2018-ban kezdődött. Vannak hangok, akik emlékeznek arra, hogy 2011-ben a Gergő azt mondta, hogy érvénytelenül fog szavazni, mert nem jegyezték be a kutyapártot, ugye. Kovács. Így van, Kovács Gergő a pártnak a társelnöke. Ugye a az történt, hogy a Képforkú kutya kutyapártot a fővárosi törvényszék visszadobta. Azt mondta, hogy ezt nem lehet, hát ez nem is tiltott, de valamilyen képzett adhatok ott, és emiatt nem lehet beegyezni. Gyakorlatilag igen, 2018 óta az a szöveg, hogy ennek nem mostan itt az ideje. Mi a különbség ha van? Mihez képest az előző valasztások? Az, hogy most be akar jutni a közösség, és ez egy fontos előrelépés. Nézést, nem be akar jutni a közösség. -ben nem nem Aha, a 22 ben el akart? Nem volt. Tehát összeszedtük az ajánlásokat. Ugye 22-ben az igazi kihívás az ajánlások voltak. Most is az lesz, mert hogy a közhangulat az nem lett jobb, sőt, miniszterelnök úgy tekerezen, vannak annak, hogy ő egyébként egy államférfi lenne, hogy folyamatosan a gyűlölet, a kétségbeesés, ugye ez a háború kontra Oroszország leszünk, ez csap össze, és nekünk ebből kéne évről évről érvényesülni. Ami miatt én bizakodó vagyok, az az, hogy a közösség képviselőstől, önkéntesestől, vezetésestől beszeretni jutni a parlamentbe, és ez a célja. Azt hiszem az, hogy megérettünk erre. Ugye 2022-ben... Ez a tagság, ami most be akar jutni, ez egy tízeskállán mennyire azonos, mondjuk a 18-asra? Szerintem ez es, egy nagyjából fél, tehát én 50 tehát vagyok. Tehát kísérdélőzött. nagy a része. Így van, így van, így van. Mások voltak akkor az alapértékek, én azt gondolom, hogy ez nem szőkölt, hanem bővült, mivel egy ennek is részesebb vagyok, én ezt tényleg ö, alá tudom támasztani, hogy így volt. Tehát, hogy... Itt vagyunk, ugye 18-ban indultok a választáson, annyi volt az egész kampány, hogy akkor szétoztjuk a kampánypénzt. 19-ben bejutott 5 képviselőnk a testületekbe, ugye ez a Gergő, Veronika Szusi pedig a lett, tehát szintet tudtunk lépni. 22-ben nem sikerült a parlament, viszont 24-ben, ugye az első polgármesterünket adtuk Kovács Gergének a személyébe. Ez minőségi változás? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát bemutatja ezt a lépcsőzetességet, ami szerintem a lépésről lépésre lenne. Hogy mindig elmegyünk a meglévő eszközökkel addig a szintig, ameddig még elegek. A civil Ezt vitatkozni fog veled egyelőre, ja, csak Én azt kérdezem, hogy az önkormányzati választáson elért siker és az azóta eltelt idő bizonyítja-e a kutyapártnak az alkalmasságot? Szerintem igen, országos ügyekben mostani eszközünket ugye a Nem, önkormányzatot. Mit bizonyított azzal a kutyapárt, hogy polgármestert adott a 12. kerületben, hát hogy nagyobb... Hiszem, szerintem, ez több lépésből áll. Egyrészt a tehát kutatások, ugye most kutatásokkal bombáznak minket, hogy azért ne induljon, el, mert így állunk. A kergőt, polgármestert... Hát, hogy álltok? Szerintem 3 és 4 körül nem szerettek nagyot mondani hogy 18-ban vagy 22-ből? 22-be 2-3-at mértek, van, aki egyet még a választások előtt, hogy segítsenek, picit nekünk nem bejutni, 18-ban szerintem szintén egy százalék, sőt, valaki, valahol az egyéb pártokban voltunk. Akkor ebben nagy különbség nincs, sőt, most az a a helyzet. No, szerintem ez fontos, hogy amikor egy pár dönt arról, hogy elindul el, akkor azt azért látni kell, hogy az egy vagy inkább 4. És hogyha három vagy négy, akkor az észszerű döntés nem a visszalépés. Én továbbra is ezt gondolom, hiszen pont a mi szavazóink, akik több tehát valaki el sem megy szavazni, valaki átszavaz, valaki trollkodik. Tehát, hogy ez egy nagyon vegyes közösség. Ezt nem lehet összead, hozzáadni a kormányváltáshoz. Ez egy olyan közeg, ami inkább kormánymátást akar, de nem minden áron. Tehát, mikor van 3-4 százalékom, akkor az a logikus döntés szerintem, meg a tisztességes, hogy megpróbálok mindent tőlem tehető megtenni ahhoz, hogy ez 5 százalék legyen. Oké, de közben átugrottuk ezt a kérdést, hogy mit bizonyította az önkormányzati választásokon. Mert megkérdezted, hogy hogy állunk. Meg nem. Mert közben azt mondt, közben te megbeszéltél a százalékot. Igaz, ez is igaz. Tele vagyok. Bizonyított. Igen. Hát egyrészt a Gergő polgármesteri munkájának, mert most az az eredmény, hogy nagyjából 8 millió forintot meg tud takarítani az önkormányzat. Ez abban az időszakban, amikor azt hiszem hegyvidék költségvetése nagyjából 28 milliárd forint, ez egy nagyságrendi dolog. Tehát ez a költségvetés 3 százaléka. Most lehet, hogy elszámoltam, és a Hanna majd kiszámolja, hogy nem ról mondom, de ez a költségvetés 3 százaléka. Ez egy óriási pénz önkormányzati szinten, hiszen a pénz nagy része, hogy a bérekre megy fenntartása ez az egyik, tehát ez az a lopásgátló, amiről a kampányban is beszélünk, hogy oda kell rakni az országra, és nem elszámoltatást igérni, ami még sose volt. Azért is tenni kell, is egy hosszú távú munka, de ugye a nulladik lépés az dönt, hogy a közbeszerzési rendszert egyrészt gondoljuk át, és a nulladik pillanatban lehetetlenítsük el azt, hogy új mészáros lőrenszek és tiborcistának legyenek. Ugye mindenki a felcsúti pálya nem tudom ezekre biztos emlékszel. Tegeződünk egyébként, hogy eddig Tegeződünk néha magázottunk? Az sem baj, jó. Ez legyen a legfontosabb. A, a nagy ígéretek nagy csalódást és kiábrándulást fognak hozni. Viszont mondom, tehát megfogni a pénzt a nulladik pillanatban meglát azzal, hogy az állami cégek és az önkormányzatok közbeszerzései. Oké, de már hát, magában ez a fagdal. Ez a nulladik lépés, amit a Gergő igen. polgármesterként megtett. Szerintem ez egy fontos bizonyíték, ez nagyon sok más kerületben nem történt meg, ahol ellenzéki váltás. A másik ilyen az a pártnak az országos kiállásai. Ebben régen ugye békemeneteket csináltunk, ezek volt, hogy nagy sikerű volt, és tízezre voltak, volt egy három-négy ez ingadozott. És a tavalyi évben sikerült szemben a pártnak az országos nagy politikai csúcsát elérni azzal, hogy csináltunk egy olyan szürke Pride-ot, egy liberál Pride-ot, vagy békemenetet, amivel sikerült egy olyan ügyet tematizálni, amit senki nem vállal. A Egyrészt politikailag nem érte meg már 22-ben, se emlékezzünk vissza, hogy a közös ellenzékprogramjában hol volt a -e, melegházasság, vagy az örök befogadás. Ugye? Nem jelent meg. Ez ugye most hatványozottan igaz. Tehát, hogy egy olyan ügyben sikerült előrelépést elérni, ahol addig még a Pride-on kívül igazán nem is szerveztek semmit. Nem, hogy egy 20 ezeres tüntetést. Ez szerintem egy fontos lépcsőfok volt. Ezen kívül akár a szuverenitásvédelmi törvény, akár a szőlőutca kapcsán sikerült olyan kiállásokat szervezni, ahol újat tudtunk mutatni. Vagy börtönt építettünk újságíróknak a parlament elé, ez nyilván inkább ez az absztraktan performance jellegű tüntetés, vagy éppen német ok, ok, ok, Akkor kérdés. Mm -hmm. Az egyik az, hogy mit érzékeltél szolidaritásban, rokonszemvezésben, bár ilyen szó nincs, a külvilág ideértve a pártokat is részéről, amikor az aktivistátokat gombostűre tűzte a szóátít értelmében Lázár János az aszfalt rajzversenynél a Kastély felé vezető úton, mert az a történet, ez egy kitó történet volt, és én te téged kérdezlek. Mit éreztem? Hát valahogy a... lépni kell. Ne, hogy kiállt, kiáll mellett mellettünk a... A nem kutyapárt. De ez kitérlek el már, mint hogy most miért kéne nekem másra várni? Tehát akkor ugye azt szerveztük meg, hogy az ország minél több pontján felrajzoltuk, honnan indul a batidai vadászkastély és a mai napig máv vonatokon, személyi kocsikon kiszoktuk cserélni az utas tájékoztató lapokat a vadászkastélyről szóló képes lapokra. Hát én nem hiszem, hogy más pártoknak kéne minket megvédeni. Értem, hogy mire. Nem levédeni, hanem az egyet és a támogatásról, lehogy biztosítani. Figyelj, bizonyos pillanatokban elvesztem a tekintetben az iránytűt, hogy úgy tekintek a pártokra, mintha emberek lennének, normális emberek, akik annak megfelelően viselkednek, hogyha valaki elejti a zsebkendőjét, akkor fölveszi. És nem mondja azt, hogy ah, Nagy Dávid. De ezzel nekem Sövés mi dolgom van? Ki szólítsam fel e. Jön, e. hogy, hogy okay. ki, nem, komolyan kérdezem, e. hogy szerinted mi dolgom van ezzel? Lesz még hogy olyan, lesegítenek ennek. neked? Lesz, -e lesz, nekem, lesz olyan, ahol bőbeszédünk lesz. A másik ez a WC-kefe történet, ami közöttünk nem először jön elő, Vajon ebben tényleg bocsánatot kellett kérni? Nem arról van ez szó, hogy a kutyapárt kutyapártosan viselkedett, az establishment erre felhorkant, az establishment tekintetben, Pikó András, tehát nem a Fidesz. Persze. Ugyanakkor azt mondjátok, hogy ez a történet van annyira durva, hogy a reakció, ami egy performance, ami egy művészeti eh, aktus, eh, abban nem gondoljátok magatokat korlátozni, ehhez képest végig is korlátoztátok magatokat, hiszen utául elnézést kértetek, vagy kértél. Ezt már mondtam többen, most a Schulznak megint elmondhatja, hogy mit magyarázkodok, hogy ezt szerintem nem lehet ebben a dimenzióban értelmezni, két dimenzióban, hogy igazunk volt, vagy nem Kézis volt igazunk. Schulz-Nóra, jól a ezikben volt ez, hogy elemezték az interjúmat, de úgy, hogy az elején miért magyarázkodik a kutya? Csak mondom, hogy ez se lesz rövid, tehát ez se egy szó lesz, hogy bocsánat, bocsánat. Ha van egy társadalmi réteg, amivel a politika játszik és szórakozik, ugye erről beszéljünk, akkor szerintem a performance akcióknak a keretei, azok sokkal szűkebbek, és és nehezebben leírhatóak. Többet kell egyeztetnünk azzal a réteggel, akiket éppen mindenki támad, a. b. a szavazatai rácsingózik, mert könnyen félremegy az akció. Szerintem ezt nagyon sok más esetben provokatív akciók kellenek. Tehát amikor például az egyik kátyút vagina alakban tömték be a szentendreiek, annak volt üzenet, hogy azt hiszem pont a női egyenjogúságnak kell. Azt, azt ott értettem is, a, a nők azért többen is vannak, mint a romák, és kevésbé is támad őket a hatalom. A, a szószoros értelmében. Tehát, hogy az egy teljesen más jellegű akció volt más ütemezésben. Amikor így ö, csinálunk valamit, és ennyire ö, radikálisan, akkor szerintem dolgunk van azzal, hogy beszélgessünk a szereplőkkel. Én ezt mondtam el akkor is. Nem szerintem... lehet és vagynak kell lenni? Nem, szerintem beszélünk kell a szereplőkkel. Nem. Nem, tehát hogy értem, mire célzol, hogy itt az, hogy részben legalább meg azzal, hogy elnézést kér, gyakorlatilag a saját, pontosabban mondva a Szegedi Szervezetnek az akcióját kvázi lbc Nem. Nem, nem ez történt. És ez az bent én a, benne... a tagságban direkt egyeztettünk erről, hogy én el fogok menni. És tudjuk, ez a tagság azért nagyon furat tagság. Nem csak a tagságról van szó, passzivistákkal is. Tehát vannak egyeztető fórumaink, ahol tudtunk erről beszélgetni. És én elmondtam, hogy egy az egybe úgy tudunk emelni, odállni, közben elmondjuk azt, hogy egyébként egyeztetni kellett volna előtte. Ettől függetlenül az, hogy ez Mi rasszista. Mit lehet erről egyeztetni? Tehát, hogyha meg ő nem utólag oltam a tüzet, és utólag hívogatok roma vezetőket, hogy ők mit gondolnak, és ők ugye értették, az sokkal jobb, hiszen akkor nem az, vagy utólag oltam a tüzet, és mindenki azt látja, hogy ilyen bocsánatkérés próbál megúszni. Ha nem, akkor azt tudjuk mondani, hogy figyelj, mi egyeztettünk az érintettekkel, pont azért, mert ez egy necces. Akcius. De el tudod azt képzelni, hogy egyeztettek, is az akcia azt követően követő, bekövetkezik? Nem gondolkodtam ő. Na látod, Ezt, hát ez a része, se... egy, az a része érdekel, hogy egy, egy felkorbácsolt közhangulatba még egyet rugunk-e. A, a, nem tudom, abban a labdában a hangulatról itt, van szó. Itt arról van szó, hogy annak a, a cigányságnak az érzékenységét milyen mértékben kell figyelembe, miközben öztársadalmi szinten akarjátok valamire fölhívni a figyelmet. A kérdés az, hogy a kettőt lehet-e egymástól függetleníteni úgy, hogy közben, miközben felháborodnak az érintettek, azt mondod, hogy ti ezt félreértettétek, értem. és ettől vagyunk mi kutyák. Oké, okay, Vessetek a mókusok közé, ezzel együtt, hogyha ti azonos szinten bíráltok el bennünket a Lázár Jánossal, akkor ti vagytok tévedésben, nem mi. A, ami engem megfogott ebben, amikor roma vezetőktől az hangzott el, utólag, hogy semmit rólunk nélkülük. Alapvetően ebben a szellemben ülünkben az önkormányzatokban. Ez egy, ez egy ilyen pragmatikus dolog, ez nem elvi. Rólunk ne döntsetek anélkül, hogy megkérdeznétek. Ez egy, de egy, hát, végül is van elvi alapja ő a népé által. Amikor én azt, De a pozíciót, tör azt, amikor azt a pozíciót felveszem, hogyha ti ezt nem értitek, akkor hülyék vagytok, akkor az elit legrosszabb szokásait veszem fel. Azt mondom, hogy én lettem megválasztva képviselő. Most ezt helyi szinthez hasonlítom össze. Tehát mikor például az erdő egy részén, az erdősült részén, Újpesten társasázat akarnak építeni. itt, nem előbb más. A párhuzam miatt szerintem fontos. Akkor, ugye azt mondjuk mi, kisebbségből ellenzéből, hogy nélkülünk, ne döntsetek rólunk, a mi erdőrészünkről se. Erről ugye azt, mondta, az ő, azt mondja egy önkormányzat, hogy de hát minket választottak me meg. Nem, is, is nem, én nem hagyom. A... Figyelj, itt va ott vagyunk Balatonalmádiban. Igen. Mondja Lázár János azt, amit mond, Balatonalmádiban van ebből botrány? Nincs. Hogy nincs, nincs. viccesz velem. Ott a helyiek ebben semmilyen valót nem találnak. El kell tennie 12-24 órának, hogy az emberek rájöjjenek arra, ami ez egy perc elegendő lenne. Miről beszélgetünk itt most? Itt valójában a társadalom figyelmét kell valamire felhívni, miközben tiszteletben kell tartani az érintetteknek az érzékenységét. De az érintettek érzékenységét előtérbe helyezni, és azt mondani, hogy én tőlük nem fogom látni az erdőt, mert ha ők nem akarják, szerintem ez nem alapvetően aránytévesztés. Tételezzük fel, hogy nekem van egy képem a kutyákról. Uh -huh. Én most azt érzékelem, hogyha én jó képet tudtam alkotni róluk, akkor ezek a kutyák már nem ugyanazok, mint akik korábban voltak, mert az előző kutyák nem kértek volna elnézést. Ebben persze... De nem is jól is, hogy akciót se tudok mondani. Nem is kell. A de, ke de, de, de, de még egyszer, tehát itt pont az a lényeg, hogy a kutyapárt pozíció is megváltozott. Önkormányzati helyei vannak. Gyakorlatban, ha, ha így nézzük, akkor az elitnek bizony szempontból a részei. Itt már nem ugyanaz a pozíció, hogy ez egy mozgalom, és úgy állunk a cigányok mellett nem arról beszélünk, hogy itt embereknek pozíciói vannak, nem tudom, van lista vezető, van lista, van politikai képviselő, önkormányzat, akár polgármester, és ebből a nézőpontból próbál meg egy teljes társadalmi réteg. Jó, én már a hogy kö következő MKKP itt van már. Igen, nem megkérni. azért én megdöbbentem, hogy a miniszterelnök ilyeneket rasdva, mert de, de egyébként, mint nagyon sokan azunk. Engem is. az döbbentett meg, hogy elkérték, és aztán póló lett belőle, és aztán az ilyen divatos lett, de ha döbbenjek meg. Én meg azt mondom de, neked, de hogy, hogy látom, já, be, hogy látom más a, a, a kutyák a fővárosi közgyűlésben, és nem látom őket. Tehát az, amire te hivatkozol, hogy közben a kutyák megváltoztak meg, bekerülnek. Nem változtak meg, más pozícióból csináljuk. Csak ugyanaz. Mondom, tehát ez egy másik pozíció. Innen megmondani azt, hogy hogy egy cigányokért -e már más, mint mikor egy mozgalom csinálja. Ez nem, ez, de ez így meg, ezt így érte, érthetően adtam el, nem? Tehát, hogy itt a ez... Magad utálam, szertünk, a akkor... magad szempontjából igen. Én azt merem megkockáztatni, a tévedés kockázatárszak jelenteni, hogy részleges, vagy annál nagyobb mérvű identitás válságban van a kutyapárt. És ebben és szerintem van igazság, mert azt a változást, ami 2016 óta bekövetkezett, azt nem sikerült még mindig átadni. Hogy az már nem a tehát még mindig vicc pártnak hívnak linket. de az hiába. A válság alapvetően a kutyapártnak saját magától van. Persze. Amiatt, hogy, hogy nem, hogy nem tudja tartósan belülni a viszonyát a külvilággal, azt a viszonyt, amire korábban tett. Mert, de mert váltó, tehát nő a párt, és pont ezért fontos szerintem, hogy lassan és organikusan, mert ezt le kell követni belül a szervezetnek, meg kívül, mikor ilyen akciókat csinálunk. Mondom, szerintem annyi nézetet, még egyszer, tehát én nem, az akcióért kértem, bocsánatot, az akció belefél a performance világba, belefél a szabad vélemény nyilvánításba, és természetesen nem volt rasszista. Ezt szerintem, aki érti a kutyapártot, ismeri a kutyapártot, ezt tudja, ez az egyik része. A másik része viszont az, hogy a kutyapártnak már nem az a pozíció, mint régen. Hogyha művészek lennék, meg nem lenne a párt párt, nem lenne polgármester, de ezt már elmondtam, nem akarom ebben ismételni, tehát nem lehetne azt mondani, hogy bizonyos szempontból már a politikai elitet ostromoljuk, akkor érteném. De most picit olyan, mint mikor a magyar kormányfő, a magyar kormány kezeli gyánság a alatt, a igazság. Hát mikor polgármestert ad, akkor ezt kellene letagadni, hogy valamilyen szempontból erő irányít, források felett rendelkezik? Hát nem mosromolja, egyrészt beépül a rendszerbe, másrészt pedig az bizonyítja, hogy lehet a rendszerben másféleképpen is létezni, ha ez bizonyítja. Hát másrészt meg alakítja a rendszert? De mondom, ez, ez, ebben ez az aktóban... Ez egy nagy kérdés. Miért lenne nagy kérdés. Mert én nem tapasztalom. Hát, bocsánat, te Mennyiben alakítja, mennyiben változott a rendszer a okán? Melyik rendszer a merről beszélünk, vagy valami egészen másról beszélünk? Beszélünk akár mindarról, hogy ma hogy mennek a dolgok az országban. Ma, például, hogy? Hát, mennyiben változott az, ahogy a dolgok mennek az országban a kutya párt okán? Én azt gondolom, hogy nagyon sok ügyben tudtunk új normákat felállítani. Legyen ez mondjuk az átláthatóság. Az, hogy a, mondjuk a Tisza legalább arra veszi a fáradtságot, hogy van egy negyedéves elszámolás, a cég név azt hagyjuk, de hogy legalább ez van, az igenis, Köszönhető annak, hogy mi ezt így csináltuk. A Tisza-szigetek működése, még ha ez egy választási kampány is, és utána nem marad belőle semmi, de közcélú cselekvésen lapszik. És ez fontos. Nem csak narancsosztás van, van takarítás, használ, tehát hogy újra van gondolva. De ez hogy... azt mondod, hogy ez egy minta átvétel. Én azt gondolom, szóval mér... hogy a kutyapártos akcióból ők merítettek ötletet, és ez egy jó dolog. Igen, azt gondolom, hogy ez, ez egy pozitív Oké, fordulat, hogy a, a legnagyobb ellenzéki párt, legalább a ad. Az, hogy ebből mi lesz, mert ugye nekünk pont az a különleges a párba, de né választások közötti időszaka fontos. Mennyire tudunk fejlődni, újat mutatni, növekedni úgy, hogy közben a külső első viszonylag lekövetik. Ez, igen, ezt én fontosan gondolom. Mi a 226-os választásnak a hmm? lényege? Nem a kutyapárt oldalán. Mi a té? Országosan. Hát ez, ez szerintem attól függ igazán, hogy mennyire hiszünk a legnagyobb ellenzék erőben, mennyire bízunk meg benne. Hogyha én azt mondom, hogy itt a rendszerváltás a tét, akkor én azt mondom, hogy szerintem a Tisza rendszert fog váltani. Ha azt mondom, hogy a háború a tét, akkor azt mondom, hogy ha nem a Fidesz lesz, akkor háború lesz. Ez szerintem két hazug narratíva. A rendszerváltás az akár a legutóbbiból Oké, kindul, A Légyféres, mondd el azt, ahogy te a Tiszát látod tisztát hogy látom. És, és, és megirázzuk, hogy ahogy te látod, a talán... tisztát kutyák. Azt látom, hogy van egy... Én ezzel naponta küzdök, csak nem vagyok közben pártigazgató. Hogy Tehát, mivel? Az, hát, hogy szembesülök azzal, hogy saját magamnak kell újra definiálnom az ehhez való viszonyomat, beleértve, hogy mennyire vagyok konzekvens, mennyire vagyok őszinte, illetőleg... Um, én nem vagyok oda a fekete győrért, de legutóbb, amikor volt a válasz online, on és beszélgetett Benyóritával is, idézte a ruhbárintot a tekintetben, hogy egy ellenzéki politikusnak minden reggel a föl kell, belenéz a tükörben látnia kell, hogy ő egyébként ozna mit tud annak érdekében tenni, hogy a hatalomnak kellemetlen legyen, vagy megváltoztassa a világot, és az a hatalom ne tudjon tovább úgy működni. Ezt én a magam szintjén, fialajánosként, emberként, riporterként naponta élem meg. Mm -hmm. Ez tehát a kérdés, e tekintetben te hogyan látod a Tiszát? És a mellette Egy olyan új útnak... helyedet. Tessék? És a mellettem új helyedet. Egy olyan... Egyrésztről nem tudom, pár napja mondtam, hogy nem veszünk többet más pártokról, de nyilván, hogyha megkérdez a János, hogy mit gondolok erről, akkor valamilyen válasz fogok adni. Én azt látom, hogy egy útnak a kezdete, amiben a NER leépül, legalább nyugat felé fordul az ország, annak lehet a nulladik lépése. Én a többi lépést nem látom. Nem látom a, azokat a sarokpontokat, amik ezt a rendszert összetartják, azokat megváltoztatni. Nem látom az adórendszert közbeszédet megváltozni. Van-e válaszod a tiszta mi Válaszom. Mi, mi? Hát egyrészt nagyon jól csinálják, tehát hogy ő abszolút a XXI. század normáknak megfelelve, a social media az top, a szervezettség az top, top, top. Tehát, hogy ahogy látjuk, a Fidesz szervezettséghez képest is tök, jó, tök jól állnak. Harmadrészt megvan az a módszer, ahogy a Tisza-szigetek konstruktívan tudnak együttműködni a pártközpontra, mégis csinálnak valami az utcán. Tehát mindig van az emberek kezébe valamilyen tevékenység adva. Ezek jó dolgok. Oké, hogy? Neked, aki ehhez ért, odaadják azokat a papírokat, amelyek leírják azt, hogy a TISA hogy működik, és azt kérdezik tőled, mint szakértőtől, anélkül, hogy látnád, hogy ez jól fog működni, akkor arra a papír aktára, arra azt mondanád, hogy ez rendben van, ez kóser? A programjára, a TISA Nem, ahogy működik, nem, nem a programja. Hogyan működik? A pár... ah, igen, nem, de nyilván de... én máshogy kézzel de nem is csináltam, akkor tehát nem, nem is csináltam legnagyobb ellenzéki pártot. Ezt most ilyen elemzés okoskodásnak látnám, hogy most elmondjam, hogy nyilván nem jó az, hogy mi egy kézzel, egy, egy sebb váltóval működik. Tehát te, tehát te magyarul érted azt, ahogy az emberek beállnak mögé, vitatható a mondat. Igen. Ez sokszor szinte gondolkodás. Itt van. Lett, hogy... Van egy közös cél, ez ugye a Fidesznél a háború elkerülése, és ennek az értekében minden háború elkerülése. Minden? Hát, hogy a háborúban esodorodjon az ország, ugye ez a mondat. Oké, okay, akkor itt most nem arról van szó, hogy nem a Fidesz, hanem hogy az háborúnak a megítélésében van különbség, mi a kettő nem ugyanaz. Mire gondolsz most? Az hát, hogy most akarják váltani a nato vagy csak Ukrajnáról van szó? A ti Nem, nem azoknál az embereknél, akik mögé állnak. Le, akartják le akarják választani? Tehát többségében beszélnem le akarják? Ő csak ezt az előbb a háborúról beszélt. Azért beszéltem a háborúról, mert ezek az emberek most a kormányváltás mögé állnak föl, és minden mást másodlagosnak látnak. Mi nekünk majd van erre egy olyan mondásunk, hogy oké, okay, a politikával nem csak a baj, a baj, az nagyon nagy gond. Ezért teszünk ezt ennek a kormányváltást akaró tömegnek, azzal, hogy nem indulunk el mindenhol. Ezzel lemondva 400 millió forintról, meg töredék szavazatokról. Tehát én ezzel mutatjuk, és most már élek, volt, tehát ez így volt 18-22-ben is, következetesen. Annyi helyen indulunk, ahol mossál, de a hely... Tisztában vagyunk azzal, hogy a nerleváltása elsődleges, és egyébként a választási törvény rossz. Rossz, rossz ő... kérdés, elsődlegesebb, mint volt négy éve? Még egyszer, elsődlegesebb. elsődlegesebb mint né... ilyen, mond... ilyen szó nincsen. De elsődlegesebb, mint négy éve? Nem. Ugyanannyi Ugyanannyi első... Első... Ugyanezt csináltuk. Ugyanezt csináltuk. Ö... nem én kutyapárt oldaláról az összkép oldalát. Ország szempontjából? Igen. Nem. Az ország hangulata, az ország részvétele. Aha, a... aha. aha. Én, a, én azt látom, hogy, ő, hogy nem tud már visszakapcsolni. Tehát a Orbán Viktor, amikor áll a föl, és látja azt, hogy online, offline erőszak van, és az offline az ki tudja, meddig megy el. Franz tudja, most nem polgárháborúra beszél, de hogy hány bele rúgott, pult fér bele. Nem tudjuk, hogy ezt meddig engedi a kormányfő is. Tehát én azt látom, hogy abban, amit az elvileg államférfi kormányfő csinál, nincsen ő, megbékélés, nincs benne konszolidáció, ennek szerintem nyoma sincs. 22 előtt valamennyi volt. Most azt látjuk a pár nappal ezelőtti évérték hogy én nem tudtam végignézni. A kusyom... és, és, és csak úgy, hogy fejezzem be a gondolatmentet egy igen, ö, szerintem nagyon sok mindent csináltam máshogy, de tiszta, de a végén a közhangulatért, az ország szempontjából, azért, hogy mennyire gyűlöljük egymást, csak a kormányfő felel, nem? hogy képes-e visszaváltani kettesbe, vagy folyamatosan ötösbe. Oké, okay, majd a ha csinálsz szintja. egyszer vele, mint eljött, akkor lehet, hogy válaszolok rá, de most nem, nem, elvenni. nem, nem, akar, a... nem akarom elvenni tőled az időt. E, azt kérdezem tőled, hogy azért a tekintetben alapvető különbség van 22 és 26 között, hogy előválasztás, összefogás, most meg ugye létrejön ez az Ó ellenzék, és csak mi? Uh -huh. Tehát ugye miközben a csakmiben is ott van a sokszínűség, hiszen Magyar Péter se tudja tagadni, hogy neki van múltja, és a vezérkarban lévő embereknek ben. mind van valamilyen múltja, azt mondja a népne, hogy ennek a múltnak. Nincs jelentősége, szemben mások múltjának, aminek van jelentősége. Ezt ha ráraknád egy mérlegre, de nem tudod rárakni. Egyrészt nem hagyják, másrészt nincs az a mérleg, ami kimutatja a különbséget Szendi Romulus és Dobrev Klára között. Ilyen nincs. A kérdés az, hogy amikor valaki azt mondja, hogy csak mi, és úgy tűnik, hogy van esélye ennek a csakminek, akkor az, aki egyébként ott van még a hadszintéren, de a csakmiben nincs benne, hogyan viszonyul ez? Ugye látjuk, hogy mások hogy viszonyulnak hozzá, de most nem beszélek másokról. De ha gondolod, akkor lehet azt mondani, hogy, hogy viselkedik az MSP, hogy viselkedik a Momentum, a párbeszéd, a humanisták, akikről azt se tudom, hogy kicsodák. Tehát, hogy akarjuk-e saját magunkat, egy tekintetben csak te, viszonyítani másokhoz. Mi az, amivel kapcsolatban mi azt mondjuk, hogy maradunk, besimulunk, vagy... Valamilyen harmadik gesztus teszünk, ha egyáltalán ezen a fronton lehetsz tesz. De A pártnak, pártnak nem teszünk gesztust, és sose tettünk. A gesztus az indulásról, a nem minden közöttben szóló indulásról, az a választónak szól. Annak, aki el akarja küldeni Melyik ezt a rendszer? rendszer, de eddig nem volt képviselő. A kutyapárkinak, hogy ez a váltást akaró választó. Elműszi, hogy hogy lehet jobban össze. Mindenkinek. Mindenki, aki ebben a rendszerben nem akarja. Magyar, tört, el kell tudnia érni Nagy Dávidnak és az MKKP-nak azt, ami egyébként nem egy könnyű dolog, hogy az üzenetét immáron ne csak az MKKP tagsága és a passzivistai értsék meg, hanem mindenki. Adott esetben azok is, akik változást akarnak, nerellenesek, de közben kutyapárt ellenesek is. A Nem, Tehát, hogy bár, most a, tehát bármilyen kutatást megnéznek, amivel állandóan jönnek az emberek, hogy miért lépjünk. vissza, ott van benne, hogy van a kutyapártnak 4-5 embere, akinek mi vagyunk a legszínpibbek, aztán nem ránk szavaz, erre már egyszer kitértünk. Ezeket az embereket meg kell győzni arról, hogy ránk szavazzanak. Erre a korábbi években kísérletet se tettünk. Tehát összegyűltek az ajánlások. Most nem ugyanarról beszélsz, arról beszélsz, hogy egyszerre két résznek üzensz. Üzensz a saját tagságotoknak, a passzivistáknak, és üzensz mindazoknak, akik a nerrel szemben akarnak föllépni. Hogy értsék meg, hogy miért van az egyéni és a listás között különbség, és hol van de itt ezt a geszterő. erő. erről pár napja kommunikáltam, hogy ez egy tévút szerintem, vagy nem is tévút, de itt megtettük szerintem, amit lehetett, két hétig erről a kurva málasztási matekról volt szó minden, hogy miért nem ártunk a kormányvártásnak, Ha nem megy át, nem megy át, és azért nem megy mi át, nem mert ez hitvita. Ki között? Mind, tehát, hogy mindenki között, né, néz, tehát ha bármelyik stúdiónak megnézi bármelyik műsorát, két-hét különbséggel, az egyik politikai elemző azt mondja, hogy nem miattunk volt kétharmad, és ez egy pusztító hülyeség. A másik elmondja, hogy színricsi miatt volt kétharmad 2022-ben, ami egy abszurdum, de hogy erre célod. Ahonnan magyarázzuk a matekot, onnan lesz igaz. Tehát valójában azért volt hülyeség ez az egész az elmúlt két évben. hogy akkor jó, figyelj, csináljuk azt, hogy magyarázzuk el végül is. Kutyapárt, népképviselet, nép és politikus ő, ő kapcsolata nem fog átmenni, mert ez hitvita. Az, hogy ez mindenhol így van, szerintem igen. A politika végén egy érzelmi döntés, és ugye most az zajlik, hogy racionális alapokon támadnak rá, rá, rá érzelmérvekkel. és mi azt hívtük, hogy értelme van racionálisért, nem. Oké, rám hogyan e tekintesz, mint aki ennek a hitvitának része, vagy aki ezt meg akarja? Konkrétan, igen. szerintem te nem téged ez, ez a hitvika, ez nem érdekel. Nem hiszem, szerintem. Így. És De azok, a, ez a, hogy és azok a, úgy, hogy közben a média, a social média és a nem social média így úgy alkotó részévé válik ennek a folyamatnak, sőt, a turbulenciáját adott esetben fokozza, Abszolút. és egyenrangú társává válik a politikusoknak, akik egyébként zömében azért ezeken a fórumokon kezdenek el vitatkozni. Na, én pont ezért mondtam, hogy álljunk le ezzel, mert a sor végén az lesz, hogy politikus, aki bejutna a parlamentbe, tehát politikus jelöltek, lesz, fognak szemben állni az emberekkel, a civilekkel, akik rádióba dolgoznak, pékségben dolgoznak, benzinkútan dolgoznak, ennek nincs értelme, nincs vége ennek a vitának. Ö, felül kell ezen emelkedni, és ez eddig mindig sikerült. Szerintem aki akarja értelmi, hogy miért indulunk, és aki nem Ugyanoda, hogy mi fideszesek vagyunk, az érti ezt a logikát, maximum hallgat róla. Aki meg nem érti meg, szerintem nem az a feladatunk, hogy a földbe döngöljük ezzel a logikával, de igenis a kutyapárta, párta de, de, de, de. de nem. Most, Azt most... kell megmutatnunk, hogy miért van erre a párt, a szükség a következő tíz évben is. Magyarul, hogyha én most különböző emberektől idézeteket akarnék felolvasni a tekintetben, hogy se egyéni, se lista, és ezt eltolta az mkkp t annak semmi értelme nem lenne, mert nem tudni olyan szempontrendszert megjeleníteni, eh, akár Bruckandrástól, akár eh, Magyar Pétertől, ami érdemben befolyásolná mindazt, ami eddig elhangzott. Tehát nincs értelme most különböző mondatokkal előjönnöm. Nekem, de nem, hát annak van értelme, melyek szerintet értelme volt. Én, de most amakon... azt kérdezem, hogy amit ezzel kapcsolatban gondolsz, az zömében el... Politikai szereplők akik politikai szereplők ugyan, de tehát, hogy ezt ügyesen keverik a civilséget politikai szereplőséggel, ez elég szívesen válaszol, hogy most azt mondom, hogy a mezei állampolgár, aki szeretne egy jobb országot, jobb képviseletet, és erre minek körülbelül tisza állunk rendelkezésre, mint opció, mert ő kormányváltó szavazatot akar leadni, én vele nem szeretnék erről vitatkozni, mert egy hitvitába keverem őt. Okay. Egyikük, én ő nagyon jövő szem, az. csak azért néző az órát, mert nem a no, Persze, okay. de nem azok a politikai altorok, a... bocsánat, akik formálják a közé, amit te is mondtál, gyakorlatilag politikai szereplővé válik a média. Persze, hát ezeket mond, ezek fontos dolgok, és fontos mögöttük a motivációt is értem. Um... De az az ember, akinek annyira elege van a rendszerben, hogy már mindenhol csak a Fidesz és a nem fidesz látja hozzá, empátiával kell fordulnunk, és nem azzal, hogy ő basszus, ez egy hisztéria. Hát nem tudom, hogy milyen csőposta rendszerrel működik az MKKP, nem tudom, hogyha az ember, mint pártigazgató rárakja a párt ütő erére a kezét, akkor érzékelje a... Mi az, amit így lehet mérni, hogy mennyit, mennyit tudsz ebbennek a szívesen? Pulszus mérő? Úszós, igen. De mit mondasz arról, hogy azt, amit te gesztusnak neveztél, azt, amire azt mondtad, hogy listán igen, egyéniben nem, ezt mennyire értette meg a szimpatizálási kör és a passzivisták? Magyarul a te kvázi saját embereid. Ők ezt szerintem értik, és ez 22-ben is jól kijött, hogy aki... Ö... Ezt honnan érzékel? Mib most miből érszék hmm? Honnan, hogy van egy belső vita, hogy ki, hogy szavaz ezek után, hogy mi azt mondtuk, hogy nekünk a listása fontos, és az lehetséges, hogy... Van... egy gombot, vagy ez hogy működik? Hogy hát, a tekintet... belső fórumokon. Nézd, ez, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy most el van döntve, vagy ne, semmiképp ne szavaz rá, egyszer Tehát A belső fórumokat hogy képzeljen? Hát, van csoport, van nyilván tehát ez az online média, tehát Facebook csoport, Discord, egyébek, meg ezen kívül van nagy beszélgetések, amiket szervezik önkormányzatokat. Magyarul ezek a zárójeletései kvázi futnak. kosszad, amit... Tehát ez az a leg, legaktívabb, 500 ezer ember közötti és ez nyilván sokkal rájöltagok. Hogyan? Sajnos ez, tehát egy ezerféleképpen, tehát messenger csoportok, próbáljuk leépíteni a messenger csoportokat, átvenni google re átvenni discord hogy ez lassú... tenne azt, hogy ott mi zajlik. Mire gondolsz? Mi a vélemények? Hát, hogy van egy pár struktúránk, ahol o, o, o, a legtöbb ember önként, és nem, hát van, akik a például visszajelzéseket, és úgy segítettek Oké, hát Mik vannak, ez, és akkor erről próbálunk beszélni. Ezt ez kérdezem. Vannak van, fontos... Son... Nem indultunk ki? Mi volt uh, hát ugye nagyon sok helyről indultunk ki. Egyrészt kiindult. Figyelj, most jelleg itt már ez egy erdő, csak ezt az erdőt kell tudni keríteni, hogy ne, ne veszünk el. De, De velemek egy... akartja még mondani az egyik kérdését, csak elfelejtettem, hogy De... megértették-e, ezt értik az emberek, és amikor például mutatják a menszeres körzetet, ez biztos megvan, ez a legtöbbet futott. Tehát ott az nincs megmutatva, hogy ott volt 4000 listás MKKP-szavazó, akiből 1700 ember a dettire szavazott, ami a legmagasabb volt az országban átszavazásban. Nem, a szélben adott. Igen. Tehát ez megint olyan, hogyha innen nézem, ha visszalépett volna egy din -a, talán rászavaznak a dettire elegen, de ez közel sem biztos. Ha onnan nézem, akkor kinek mi négy ezen... A mi mi elöltünk Ha onnan nézem, akkor Elvittünk négy ezer embert az urnához, a kutyapárt logóval, és ennek majdnem a fele, még a dettire is adott egy voksot. Ez, ezért mondom, hogy hit vita, mert a végén nem láttunk bele minden egyes választó fejébe. És ezért pusztító hülyeség szerintem ez, hogy kétharmadért, vagy bármiért kisebb pártokat akarunk, legyen ez a kutyapárt, vagy akár a Momentum 2018-ban. És a, a lényeg, amire ki akartam térni, ezt az emberek értik. Mindig is több volt a listás szavazatunk, mint az egyéni. Szombathelyen úgy kampányoltam, hogy ne szavazz rám. Forgattunk erről filmet, ahol vizeltem a játszótéren, amit eljátszottam, hogy vizelek a játszótéren. Szemeteltem szombathely belterületéről. A játszótéren mennyiben komil fog, mint a hegedük. <síns> az másról beszélünk meg. Másról beszélünk. De hagyd mondjam már. Jó, szóval bocsánat, elnézést. Semmi, a gond, a semmi a... gond, semmi gond. Értem a Á, át tűnés, de van különbség. Tehát minden megtett, ami ne szavazzanak rá, körülbelül ö, ö, 677 szavazat különbség volt a és az enyéni eredmény között, ez nem fog változni. Ezek az emberek nem fognak 100%-ban a 10 szavazni, sőt, mondok érdekesetben, Győrben egy csomó fideszes egyéni szavazó átszavazott a kutyapát listába 22-be. Össz, tehát nem racionális dolog ezt elemezni, de ez nem is az én dolgom. Árum, beszéljünk de. a húgyozásról, vagy most nem beszéljünk? Hát, ha akarsz, akkor szoba hoztam. Nekem, nekem mindegy igazából. Szerintem két külön, tehát a, a, az egyikben érintett egy kisebbség, akit támadnak a másikban, nem szerintem az ennyi. A az, hogy egyébként ortónak ortó, persze, ezt lehet vitatni, hogy ez jó-e, de ez csak politikai szempont. A másikban meg mm. van morális. Itt is van morális. De, az, ez de igaz, tocsán, az, az alapvető, az, az alapvető mondat, paródia, de... egy paródia más, mint a való életnálás. Én, én ezt értem, csak azt értsd meg, hogy mond van az a kérdés, ugye állítólag nem tudom igaz-e, hogyha az ember azt akarja, hogy a kiskutyája kiskutya maradjon, akkor pálinkás kenyére kell letetni. lehet ez egy népi hagyomány, aminek semmilyen igazságtartalma nincs. Én sose voltam egy kutyapárti fal, de sokszor bírtam a kutyapártnak a kutyapártiságát, és nem vagyok benne biztos, hogy a kutyapárt a jelenlegi életkorában, a jelenlegi feltételrendszerében nem... Hogy szokták ezt mondani? Nem csoltosodik emel. Nem veszti el nem a közpénz jellegét, hanem a kutyapárti jellegét. Ez a számomra a legfontosabb. Ez olyan, mint, hogyha én egyébként valakiben beleszeretnék, mint tinédzser, és szembe kell néznem azzal, hogy ő lesz még 20 éves, 30 éves, és azt a tinédzser, azt a 18 év utániét. Világos, világos. Én, én, én átalakulást látok 19 óta, amikor én még egy egyszerű passzívista voltam, ahol először önkormányzatokba jutunk be, mert egyszerűen elfogynak a közhatalom nélküli eszközök 2018-19-re. És most, ott, ez most, a, csak ma, tehát, hogy annyi, hogy a, szerintem a lépések azok organikusak, és szerintem ezt fontos látni, nem megmagyarázni akarom, hogy mit gondol, csak elmondani az én hogy én azt látom, hogy egy bővülés van, ahol meg kell tartani az alapokat, és ebbe a WCKF és akcióm ez szerintem ez a kettő ütközött össze, és két évvel ezelőtt is könnyebb lett volna döntést hozni, hogy hogyan, oldjuk meg ezt a helyzetet, két év múlva is könnyebb lesz, és ebben szerintem igazad van, hogy egy választóvonalon vagyunk, hogy most akkor ezt az elit szemszögéből kell megmagyarázni, mert gyakorlatilag gyámságként kezeltük ebbe az akcióba, vagy pont azzal kezeljük gyámság alatt a cigányságot, hogyha most bocsánatot kérünk, és nem nézzük ki belőlük, én, megértik. Ez egy létező probléma. Én alapvetően a kutyapártnak ha nem is az identitás válságát, de azt élem meg, ahogy az identitásában annál nagyobb gödrök vannak, semmit, hogy az egyébként mm -hmm. észrevehetetlen maradjon. Ez a fekete győr Jámbor, csoki, féle, izé, ez mi? <tos> <tos> ez mi? Keressük rá a definíciót, hogy mi. Nem, nem, nem. Én most el, én azt mondom neked, hogy doktor úr, itt vannak ezek a piros foltok. Egyrészt ez mi, másfelől azt mondja meg nekem, hogy van jelentőség. <gül> Szerintem hosszú távon nincs jelentősége. Itt ugye három olyan embert csap össze, aki most a politikai térhez, hogyha az a hagyma belseje, nagyon közel álló influencer van. Tehát ez a politikai influencer. Mondod akkor... Én közben ugye saját magamat nem fogom elemezni, mert ugye ez az a helyzet, hogy most ki kell lépni. De te, te nem is az vagy. Te, te... Nem, de most kiléptek a körül, tehát nem, nem, nem, nem az te én kezem. Te... Tehát amikor én ezt nézem, akkor egész egyszerűen az jut az eszembe, amikor azt mondták annak ide, én az MSZP-re, hogy az emberek nem szeretnek veszekedő pártokat. Itt valami nagyon sajátos halmazban, ezek az emberek egy halmazban vannak, és veszekszenek, miközben egyébként nincsenek is egy halmazban, hiszen három teljesen különböző ponton vannak jelen, egy dolog köti őket össze, az pedig ugye az az alapvető kérdés, hogy 2026-ban a nép hogyan dönt az országgyűlési választásokon. Ez rámulja őket egy zsákba, egy hamis egységet alkotnak, majd jön valaki, aki ezt a hamis egységet felbontja, és akkor kiderül, hogy Értem. messze túlnő annak a jelentősége, mint ami benne van, de számomra mégis szimptomatikus jelentősége van. Értem. Hozzá hogy egy olyan hamajak... ember teszi, aki nem is kötődik tagságilag a kutyapárthoz. Szerintem, igen, de a, közösség... a Na, de Na, csak de itt a csak Itt a lé... értem. A más nézőpontot szeretnék elmondani. Tehát itt, amikor az ember közösségét támadják, és azért nem... támadták. Természetesen mikor, valaki, természetesen, mikor valaki azt mondja, hogy minden pártnak alányult a Fidesz, aki elindult, és nem tesznek különbséget párt és párt között, az egy támadás. Természetesen én azt mondom, hogy minden párt lop, az egy támadás a Tisza is, mi az egész politikai elit ellen. Annak is, aki hatalomban van, az ellen is, aki nincsen. Ezek, tehát, hogy természetesen, mikor Fekete Győr András a Kovács Gergelyt, hogy lépjen vissza, ezek ilyen kis, nem, nem erős támadások, de, de kis hogy mondjam, a gumilövedékek. És a Csoki erre reagált, megvédte a közösségét, ez ennyiről szól, és nem fogalmazott mindenhol jó, de ez egy védekező hozzáállás volt, ami szerintem amúgy hozzátávon nem jó, mert nekünk előre kell menni is magunkról de beszélni, jön. és nem fennakadni ezeket. Itt jön benne a kutyapártnak az a fajta hangvassága, amit én imádok, vagy imádtam. De ugye itt arról van szó, hogy nem elemeztük azt például ki, hogy ez a hegedű történet ott a Józsefvárosban, és csak úgy jöhetett létre, hogy a Szegedi Egységnek van egy autonómiája. Arról egyáltalán nem de. volt szó, hogy ott bárkit is megbüntetett volna egyébként nem. a kutyapárt abból adódóan, amit tettek. Ők ezt így csinálták, és a szegediekről azt sem tudom, hogy ők elhatárolódtak ki a saját cseleket. Nem nem nem Na mert egy egyfelől itt van ez. Másfelől ott van az, hogy um, van egy jólban ez így nevezetű izé, ahonnan kiválik valaki, egy csoki nevezetű ember, aki kvázi elnézést felváltja azt a brutit, aki egyébként elmegy a Tiszába, ember nincs, aki érti, amiről én beszélek. De ez már a tenarrálása. Ez abszolút. Ugyanúgy nem lép be a Tiszába, ahogy bruti, és kikér valamit a Tisza nevében, vagy ki kér valamit a kutyapárt nevében, amit egyébként a kutyapárt maga kise kér, és lesz ebből egy olyan gezemice, ráadásul egy olyan stílusban kéri ki, ami teljesen távol áll attól a Szabó Mártontól, ha jól mondom, a nevét, aki egyébként korábban a jólban ez ígyben volt, magyarul nagyon elpolitikusosodott. De még mielőtt teljesen érthetetlenné válok, leviszem a hangsúlyt. Szerintem, szerintem érthető volt, amit mondtál, ez mindig egy kérdés, hogy mikor hülyeségeket beszélnek rólunk, most szerintem ez a szubjektív megérés, hogy hülyeségeket beszélnek rólunk, vagy akár objektív tévedés, abba belállunk e vagy nem állunk benne? De hogyan tehetjük? meg? Tízből azt szoktam mondani, hogy ha nem politikus csinálja, akkor hagyjuk, mert a média, a social média, ezek független elemzők, ki, ö, független kimog... meglenése. Kim a párdan a csoki, Ö, a szóvivőként hivatkoztunk rá múltkor, mert az ATV véletlen ezt írta be hozzá. A csokival videókat gyártunk, bejár hozzánk a komstám. Miért elnézést amiatt, hogy ez a sűrű saját YouTube csatornájá jelenleg is? Mert ez történt. Mert erről nem egy, tehát ez nem az volt, hogy na most akkor kilövési engedély feket egy ő Andrásra, tehát ez nem ilyen nagypártosan működött, hanem a Csoki csinált egy videót felháborodásának okot adva. a János Épp hogy nem volt. egyestetett veled, de tekintetben, mint hogy a szegediek a... Így van, Szeged... és e ezt beszéltük neked, Csoki vagy neki, mivel hogy neki a tapasztalata nem ebből a térből van, ezért tudunk meg segíteni akkor, mikor mondjuk egy ilyet megfogalmaz. Hogy nehogy véletlen ki lehessen tekerni, hogy a Csoki a, a pedofil hülyeségek, megafonos hülyeségekről beszéltünk, közben csak arról beszélt, hogy a szikra körül voltak furcsa elnökségi váltások. Tehát ezt beszéltük a csoki vagy. ilyen szempontból jön egy másik térbe téved, vagy te is mondod, ezért Csináljuk ezeket együtt, de ettől függetlenül Kérni, neki egy... tőlünk nem kell bocsánatot kérnie. Hát neki Le... Jámbor Andrásra van egy lerendezetlen vitája. Engemnek, ha megkérdeznek, hiszen egy közösséghez tartozunk, el kell mondanom, hogy igen, csak csoki fogalmazhatott volna sokkal-sokkal tisztábban, és azért a fejtetői Jóra András és Jánbor Andrásse ugyanaz a kategória. Én ezt értem, azért ez a párt ez nagyon sok fej. Hát ez... nagyon. De, de amit mondtál, tehát ilyenek időről időről vannak. A négy es cikkeknél szerintem a gergőse felett, nem mindig megfelelő a hangnembe, ami történt. Ezek vannak, ezek hibák. Én azt gondolom, hogy hibák olyan szempontból az identitásunk részét képezi, hogy a hibákat hogy kezeljük. És hogyha a szerintedik pont a WC-kefésnél az az identitásvesztés, ahogy ezt az ügyet kezeljük, azt én értem. De önmagában az, hogy a csoki így egy ilyen videót fed fel, ami maga az akció, Ugye most esetünkben az, az csak maga a pár ami egy és ez megint ez politikai hibaként is felfogható meg morálisként is és ezt a kettőt érdemes elválasztani pont a lázár jános miatt aki úgy kér bocsánatot hogy pontosan tudjuk, hogy valójában ezt nem szintén csak, érteljük, De lehet, hogy most... Nem. Mondd mondta teljesen érthető, én próbálok valamit tisztázni. Uh -huh. Amikor valakiről, vagy valamilyen jelenségről beszélek, akkor akiknek beszélek, relatíve pontosan kell tudniuk, hogy én miről beszélek, mert ugye nem beszélek pontosan, akkor vagy nagyon keveset, vagy nagyon sokat markolok, vagy annyira különböző dolgokat mondok, hogy nem tudják követni. Ha azt mondom, hogy fradi és a fradi labdarúgó csapat, akkor lehet tudni, hogy miről beszélek. Vagy legalábbis nagyon sokan tudják, hogy miről beszélek, egyfajta elvitatják tőlem azt, hogy én beszélhettek-e róla. Ebből a szempontból uh -huh. a kutyapárt ilyen exakt módon számolra nem létezik. Uh -huh. És ez egy nagy kérdés, hogy az emberek számára létezik-e. Miközben a saját tagsága számára ezek nem, nem, nem jelentenek gondot, én nem tudom kívülállóként eldönteni, hogy a jól van ez ígyből leigazol igazolt szabóvárton, mennyiben integráns része annak a kutyapártnak, amelynek te mióta vagy a tagja, tizen. 17 óta önköt, és 21 óta tart, mert part, okay. És amikor ez a vita létrejön, akkor egyáltalán nem tudom, hogy benne kit lássak. Nézd, a csoki a lehető legrosszabb időszakba jött, minket két választás között nagyon szeretnek. Ugye Kovács Gergely volt prezident, ezeket ismered online, offline, mindenhol. Ö, a választás előtti félében is ebben volt volt most különbség, hogy ez nem fél évvel ezelőtt kezdett októberben a gyűlölet, hanem májusban. A csoki ekkor érkezik meg egy ismert emberként, és jóval integránsabb része lesz a pártnak, mint akár a bruti. Tehát a Bruti-val voltak együttműködéseink, de hát inkább évről évre. A csoki pedig úgy jött, hogy itt vagyok, csináljuk együtt. Ez két tett Azért indulok innen, mert ezzel indított egy Bruti csoki, teljesen más hozzáállással érkezik meg a csoki, mint ahogy a Bruti volt. Tehát egy, szel, igen, tehát nagyon hamar lett egy szerves része a belső részben önkéntes részben alkalmazott istágnak. Tehát nagyon hamar... Miközben nem tag. Miközben nem tag. Igen, de a tagsági problémákra is kiterhetünk, hogy ezt mondjam, nem, nem majd az érj... négyem, ér... so, sok so probléma Azt érzs meg, hogy veszek egy autót, amit önkéntes állapotban van, de van rajta egy Kurva nagy horzsolás. Igen. És azt mondják, hogy ez semmit nem jelent, az pinnatok alatt el lehet tüntetni. én mégis amiatt a horzsolás miatt nem fogom azt az autót venni, mert a fától nem látom az erdőt. Én egész egyszeren és őszinte leszek, ha például azt kéne megmondanom, hogy én ellenséges vagyok-e a kutyapártal. Vagy sem. Akkor azt mondanám, ha például ellenséges lennék, akkor azért lennék ellenséges. Mert abban a vitában, ami kialakult, még azt is lehet feltételezni, hogy Szabó Márton teljesen jó indulatúan, is, amiatt, mert nem hozott el ez a mondat, hogy nem mindenkinek nyúlt a Fidesz a hóna alá, mert a kutyák kivételek elkezdi Jánbor András képviselői pénzének az egyharmadát vizsgálni a tekintetben, hogy az egyébként hova megy, és egy olyan vitába kavarodik, mint amilyen vitába kavarodik a Jánbor Andrással, akkor arra szemben a szexvideóval, amit lehet, hogy megnézek, erre azt mondom, na ezt, ezt nem szeretném végignézni. És olyan kárt okoz az én szememben, a párt autójában, vagy miközben te azt mondod, hogy ennek nincs semmi baja, azt mondom, hogy emiatt a horzsolás miatt én ezt nem kérem. Szerintem érthető, és ez ehhez minden jogod megvan. Szerintem mindenki kap horzsolásokat, és ugye a téthez képest bíráljuk ezeket el, hogy kinek mennyi hibája van, és hogy, hogy leíri meg még azt az autót megvenni. Ö, az, hogy készül egy én... rossz érvekkel, tehát, hogy, de most értem, amit mondasz, ez a te büntésed. ha neked ez a horzolás túl nagy. egy dolgot akarok érzékeltetni, és elnézést kérek, hogy ennyit kérdeztem, és széttrólkodtam be, szem, hogy ez a kifejezés. Nem, igaz. Adatkozz. Én mindig Ez Mindig ez szokott lenni, hogy, hogy mi nem hagyom végigveszélni. Tehát, hogy az, az van bennem, hogy egyfelől látok egy professzionális működést. Egyfelől ped, egy pedig látom azt a kutyapártot, ami régen volt. És ezek számúra összeilleszthetetlenek. De miért? Mert egyfelől ott van a tinédzser bája, másrészt ott van a felnőtt, de nem úgy van ott a tinédzser bája, hanem a múlt, hanem hogy egyszerre hordozza a kettőt, és egyszerre a kettőt hordozni nem lehet. Persze. Ezt persze lehet azt mondani, hogy ez az én magyarázatom, én ezt rosszul látom. Vannak alapvetések a az egyik... Tehát én, ha egyszerűen, vagy lehetnék egy válságmenedzser, akkor azt mondanám, vagy az egész elmegy a spontaneitás irányába, vagy az egész elmegy a professzionalitás irányába, ilyen katyvaszt fenntartani nem lehet, vagy az ilyen katyvasz az nem fog tudni Értem. bejutni a parlamentbe, ha itt egyébként ez a kérdés. Ebben vagy igazam van, vagy sem, én egy érzetet osztottam meg, és a hátrálevő perceket igyekszem csöndben, és a válasz igen. meghallgatásával tölteni, és még egyszer elnézést. Világos. A, tehát a profizmus az, hogy van egy rendszerünk, amiben azt a négy éves projektigényt kezeljük, ami, ö, amit meg akarnak csinálni a pacivisták, önkéntesek, vagy akár a párton kívülálló civilek azt nekünk minél jobban kell üzemeltetni. Ez egy tény. Ebből nagyon sok minden fakad. Például jobbak a képek Facebookon, ez az, amit a választó lát. Befelé azt látjuk, hogy pontosabb az elszámolás, gyorsabban elkészül az akció, nincs annyi panasz. Ezt azért kell felépítenünk belőle, hogy az az elv, ami szerint ez a párt működik, tehát hogy nem a cselekvés, nem a kommunikációja, hanem fordítva a cselekvő a közösségi bevonás, ő, ő, ért van a kommunikáció, tehát mindig ezt támogatja. Azért jobbak a képek, most mondok egy ilyen példát, azért kommunikálunk jobban, hogy minél inkább tudjuk terjeszteni azt a működési modellt, amiben még működünk. Ez az alap. Nekem ez az alap. Én ezért vagyok itt, és ezt tetszett meg a párban, hogy ezt lehet racionalizálni, picit professionalizálni, hogy hogyan végezzük el a projekteket, és amikor vannak tanulságok együttműködésekből, egy melegedő sátorból, egy szervezésből, azokat tudjuk-e úgy programmal foglalni, hogy nem egy ilyen szakértői maszlag lesz, hanem tényleg empirikus tapasztalatok alapján működő programalkotás és önkormányzati vagy parlamenti jelenlét. Én azt látom, hogy ez működik. A parlamentit ugye még nem látom, hiszen az most jön majd. Szóval, tehát értem az ellenmondást, de hogy ez abból is következik, hogy nem lehet mindig azt, hogy a fanyam fa fele lekéssik. Nem lehet mindig azt, hogy későn hirdetjük meg a klubot, mert nem jönnek el akkor 25-en, csak 5 -en. Tehát, hogy ezt el kell kezdeni professzionizálni, és eközben közben ugye, bővül a közösség, bővül az eszköztár, és úgy kell egyben tartani a szervezetet, hogy közben kifelé, befelé nagyjából harmónia van. Ugye 24-ben, mikor a gergőik lemondanak, pont ez omlik össze. A belső szervezetfejlesztés nem volt meg ahhoz képest, a pár tartott. És amit mondasz, ellent mondás, az szerintem egyébként így van jól. Tehát, hogyha mi ezt komolyan gondoljuk, az értékek mellett kiállást mindenféle grafikon ellenére. Tehát egyrészt a grafikon ellenességet, meg a populizmus ellenességet. Ha komolyan gondoljuk, hogy a választót mi tényleg be akarjuk vezetni a politikai térben cselekvésen áll, akkor nekünk jobban kell csinálni a dolgunkat. És szerintem ezt látod. Igen, csak nem vagyok arról megbizonyosodva, hogy, hogy miközben megtermékenyítitek a szó jó értelmében a világot, a közben nektek abban. Ezen túlmenő szerepet is kell vállalni, eh, eh, parlamenti részvétel egyebek, eh, de ez eh, egy. Követkei... De figyelj, ez, ez, amit te mondasz, ez a kételkedés, ez, ez körbelángi a pártot. Tehát amikor a Gervőt megkérdezte a partizán, hogy miért lenne jó, ha bejutnánk én te nem tudok mit mondani, mint hogy nem lenne olyan nagy baj. Uh, tehát ezt szerintem jogosan érzed, és ez szerintem egy jogos kritika, hogy a, tehát az ajánlat az megvan, csak éppen nem raktuk oda a választó elé, hogy mi újat hozunk. Szerintem ez a maradék 50 napra van, ha meg bénák vagyunk, akkor el fogjuk cseszni. Én bízok abban, hogy nem vagyok bénánk, és ezt a kettősséget, mondok még egy példát. Pár évvel ezelőtt csináltunk belső mérést, passzívistákkal, szakértőkkel, 800 ember kérdeztünk meg. Minden kérdése volt egy eldőlt válasz, hogy ez a párt inkább balosabb, jobbosabb akár gazdaságilag. Többet adózzanak, kevesebbet adózzanak a gazdagok, egyebek. Egyetlen kérdését 50-50 százalékra is ilyen nagyon mókás tette. 368-368 szavaza, hogy vicces legyen vagy komoly a kutyapárt. És ez egy belső igény, ez nagyon fontos, ezt nem megmérte valami kutató, és az az eldárása látens kutyapárt szavazóknak hogy ezt és ezt mondjuk, és akkor ezzel torzítjuk a pártot, hanem egy, ez egy belső elvárás a pártnak abból a korából, mikor elkezdett növekedni 2021 környékén. És ezt én azt gondolom, hogy szem előtt kell tartani. És igen, ez egy újszerű dolog, amit nagyon nehéz máshoz hasonlítani, és éppen ezért mondom, hogy ezben a legnagyobb érték, hogy ezt más nem fogja így csinálni. Á, szigorú leszek magammal, és ha bár 80 ezer dolog van a fejemben, egyet dolgot fogok megkérdezni, és majd az idő kihagyja, hogy április 12-e előtt itt kamerák előtt beszélgettünk még. Ha nem akarsz róla beszélni, tudomásról veszem. Ugye ja. a Facebook oldaladon volt, és engem nagyon megfogott. Hú, ez ugye a november 26. -ban. Ezért nem szavazol ránk? Ez is olyan... Nem, pont? nem, ez emberileg nagyon megér. Nem, nem, nem, ez, ez most... Nem, nem. Kíváncsi voltam. Nem, nem, nem ez, ez, ez egy olyan melegség töltött el, ami De a olyan. melegség érzett viszonylag ritkán szokott. Ez a sziasztok, kedves ismerősök. Idézhetem? Persze. Sürgősen, keresünk babysittert heti 30-40 órában és végéig bezárólag. 5 hónap gyermek. Mondjam a neveket is, hogy inkább ne! Ne, én nem, én tudom, mire gondolsz, az a babysitter keresés. Igen, de... Andrék, középsős autista, a legtöbbet kellene lenni, enyhe autizmussal lett diagnosztizálva, B-tínédzserkedik ebbe, sőt, kell szakítani, helyszíni leginkább pédesokat jönni velem is, ennel ide-oda munkaközben, nap, amit bölcsikérésre együtt töltünk, hétvégi munkavégzés van, viszont nem jellemző a munkavégzés, leginkább 3 és este nyolc között egy-két szabadnapot tudunk garantálni, a bestás 75%-át tudjuk előre Megadni. A bért a családjal dobjuk össze, és maradjunk abba itt a konkrét összeg helye. Csak azt mondom, hogy ez nem olyan nagyon sok. öt már nincsen benne. Sülgős, nagyon sűgöst jelent. Hát ez a de magán ezt... egy babysitter. Ugye, mi beszélgettünk róla, de amikor megismerkedtünk, ez számúra olyan, mint aki feltesz jóformán mindent egy lapra, miközben látható módon olyan családi eh, eh, elfoglaltsága van, ami mellett az, amit te most csinálsz, egy tízeskálán egyesre se fér bele. Magyarul... Eh, hát nem az, minden... de... de még bírom, 29 vagyok, most most kell nyomni. Hát nem most csak azt hogy mennyit vagy velük együtt. Gyerekekkel most, kevesebb. Keveset. De arra büszke vagyok, hogy én nagyon akartam, hogy az én gyerkőcöben nagyon sokat legyek majd, hogyha megszületik, ugye nehetően a négy éves, és mai napig például Szeldán egész nap velem nyomult. Tehát együtt megyünk, lehet, hogy van velünk babysitter, de egész nap. A kiskorába is hétfőn, pénteken otthon dolgoztam, és a lemaradást ezt éjszaka a vissz Hogy csak betekintést engedsz egy család életébe olyan mértékben, hogy az ember zabarba jön. Mert? Hát, ja, nem akarok celebkedni, bocs, de, de, de nekem egy... ez fontos volt, mindig, hogy sokat legyek a gyerekeimmel, most még bírom ezt 30-on felé, nem is tudom, akinek mondjuk 40 évesen leszére basszus, hogy bírja munka mellett, hogyha sokat mellett. Hát nekem is fontos Az volt. egészségügyi problémák, a mentális problémák. Azt megkezelem. Szichológushoz járok, kócshoz, pár terapelutához, és ADLD vizsgálatra. Leti jelentkező? Mire? Erre. Vannak, de hát nehéz azért, tehát ö, egyrészt nem tudunk sokat fizetni, másrészt ugye az elvárásaim, ezek általában ugye esti időszakra vonatkoznak, aki nyilván a babysitter is inkább egyre kevés lenne, szóval sok helyre viszem őket, ahova tudom. Mi, mi, a, mi érintett meg ebben? A kiszolgáltatottság. Ja. Figyú, azért azt lássátok, hogy oké, okay, most mindent egy most lapra lássátok, fel, teh... lássad. Lássad, bocsánat. Ki hogy azért, tehát persze felteszek mindent egy lapra, de hát én ezelőtt úszásoktató voltam, napelemes vállalkozó, voltam pénzügyi tanácsadó, volt online média vállalkozásom, riasztórendszeres, tehát hogy egy csomó mindenbe, tehát nem az semmibe okay, ugrok de bele, hogyha azt mondja a választ, hogy nem akarja ezt, akkor én nem fogok politikát. értem, de ez, ami itt van, ez, ez nem arról szól, hogy mindent felteszel egy lapra, hanem másokat is felteszel erre alapra. Ez. Ez egy, ezt megbeszéljük a feleségem, ez három év, ami folyamatosan keményedni fog, és ezt túl kell élnem. Azt mondta a tagság, hogy nekem kell vinnem ezt a bulit. Tehát most A-verzió, meg Ilyen érdekes az, ami nem fog menni, B-verzió, belemegyek, és amíg csak lehet csinálni. Um, Érted? Ez most, tehát, hogy én nem akartam politikus lenni soha. Operatív megazgatónak Dívat. jöttem ott ide. Ott vagy a környékért. Én pedig uh, ugye 17 éves korom óta járok pszichológossal, és ugye azóta... Komolyan, pont... ezt még nem volt divat. Hát akkor még nem. Uh, azóta engem rávenni arra, hogy ne lopjak oda beérzelmet, ahova az nem való, és ma már jobban állok, mint korábban bármikor, de nagyon mélyről indultam, és azért uh, optimális helyzet most sincs. De ha azt kérdezed, hogy én ezt miért mesélem el, akkor azért mesélem el, mert én érzelmileg annyira, uh, uh, annyira ambivalensé tesz a bennem levő érzelem irántad, nem a kutyapárt, hanem irántad, inkluzíve persze a kutyapárt iránt is, hogy csak emiatt elnézést el tudom, vagy képes vagyok elfelejteni, mint azt a kritikát amit előtte mondtam. És ez az, amit nagyon sokan szeretnek bennem, és ez az, amit nagyon sokat utálnak bennem, hogy az érzelmeim hatása alatt teljesen következetlenné tudok válni, és de ez az interjú ezzel együtt róla szól, de ennyi valomást ezt meg kellett, hogy tegyek. Ne, nem tudom, mit mondjak el. Műszinte Köszönöm szépen. Hát, nem tudom, ab, ja, ez perszom. Köszönöm szépen. Egyébként ez ilyen ez a párt Ma, nem így